بسم الله الرحمن الرحيم باب الصبر باب دې په بيان د فضایل د صبر کې امام راغب رحم الله اوه صبر څه توي بندول د نفس دي هغه چې تقازا کوي داغه عقل یا شریت اقل وای چې دا نفس بن کا شریعت وای چې دینه او د صبر ګوره درې مراتب دی یو صبر علت وعاد دلا فتابدارو صبر لکه دې ساړه کتاب وساري وختی را لې آو سبق وای نو دا ساړه برداش کول دا سبق ویل دا یادول دې دफारه مهنت کول دې توي صبر تا دا صبر یو مرتبه ده دویم صبر دې د الله دنا فرمانونه ډېر سيزونه دی چې الٰه العالمین موږ دا غینه منا کړی چې نظر په غلط نه استعمال او ای خلا غو غونا غیبت چغلي حرام خورل د دې ټول نشزان صبر نو دا داد صبر دو مرتبه دا او در ام داده دا دنیا د غمونو د مسائبو زیده پدی که بدا بدی خبری اوری سوک با دربانی دا روخ جوڑائی سوک با دی غیبت و تحمتو نکی کلب بیماریگی کلب غریب کیگی کلب دا وطن در پا در کیگی دا ټولې خبرې برداشت د شریعت مطابق دي تصبر او چېرې دغه زما غیبت او کوماله سپکار دي او دغه په ما تههمت او لغول او کوماله سپکار دي یادا بیماری را لا د بیماری کې ماته سحال پکار دی د خلې نصر استل پکار دي یا پما غریبی او فقیری رالا او د ژوند د معیشت ايش درک می نه لګي ندی وخت ما ته سکول پکار دي دا هغه صبر دې شدیدې کې داغه ذکر کړي قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چو چد یا ايها الذين امنوا اصبروا ایمان والاو سبر کئی نگو را اس بیرو کی دادرے وارا خبر را لے سبر کئی پتواتو سبر کئی پا مصیبتنو سبر کئی د گناہنونا فرمانونا و سوا بیرو غالب شئی پا سبر کے پا کافرو گو را کافرم د شیطان د خوشالولو دا پارا سبر نو تدر احمان دا پاردا سه سب روکا چه پا کافر غالب شی و او د دشمن اغا سرحدونا مزبوط کئی اسلامی سرحدونا چې کافر په اسلامی ملک حملون کی ورن مدارس و مساجد او ټول دینی شاعر بل اتار کیم وقال تعالى فرمایلی دی الله تعالی چو چد دی ول نبنو انکم خام خازم بندگان امتحان بدر بن را ولم بشین پیوشی سرا من الخوف دی رنا اد الله یا رزام امتحان نش مون ټول یریږي چې زن کدن کی بسی قبر کی بسی دی دنیا کی بسی حالات وی اد دشمن یا رمضان د کافر او د ظالبي یاره داولجو او لګه لکه غریبي او فې را د ورووج کې سړی وګې کې ونقص من موالی او په کمی سره د معلوونونه وال لننفس او د نفسونونه مراتته او د میونه وبه ش او زییرې ورک حبي به سنا وقال تعالى فرمایلی دی اللہ شو شد نوایو و فسابرونا بیشک پرور کرشی صبر نا کو تا جردنی بغیر حساب به حساب وقال تعالى الله فرمایلی نی ای ګوردا ارشی صبر ب په معنا او پتونوی و یو شید چې داغي اجر ببی فماني او بي ثولوي اغا صبر دې دیت بدغه شان لپडकولې شي او شمیر به پکې نه وي وقالت <سؤال> علی الله <سؤال> فرمای او لمن صبر خا وخا غا صبر کو او د ځان انتقام و نو غست ظلم ورسره شو خدوی العالم پرې کو او الله وتی دنیا کې بدلاوالی قبر و کی بدل والی و او آخرت کې وتیوالی او غفر او د معفیو کا تجاوز کو د ظالمنا ان ذالک بشک د صبر د غبخنا لمن عزم الامور دید لو یو کارونو نا چلا دا حکم کړي وقال تعالى فرمایلی دی اللہ چو چدے چد واستعینوا بالصبر مادت وغلی په صبر سرا والصلاه مصبرین ان الله مع الصابرین بشکل الله مرګرد صبر نا کو دے وقال تعالى الله فرمایلی چو چدے ولنبل ونکم خامخا امتحان او ازمائش بغکو پتاسو حتی تردین علم المجاہدین من کن چخکارکو بسرگندو با اغجحات کون کی دتا سنا و السوابرین و سبرناک والآیات و آیاتون پا امرد بسبر کے او پا بیاند د دی که کثیرت معروفت دیر دی او غمالوم دی نگو را صبر لغت کې بندولو لوا او شرعن صبر ستو بندول د نفس دی پدریو کارونو ای دا اللہ پتاب دا صبر دا اللہ دا محارم و نصبر او د الله د تقدیر په فیصلو چې مصیبتونه، بیماری دي، په دې صبر کوول د الله د تابیداری او یو مسله دا مزبکه د صبر نه زکات ورکه رجب دي سي درم دې د الله د محارمونه په صبر کې إله العالمین چې سمرسی زونه حرام کړی دي دروغ ټاګي هریا سود زنا شراب سکل غلا کول نور بشمار غناونه دا چې نکهدې ته وي صبر عن محارم الله او درې دې دا الله په تقدیر صبر کول الله تکلیف لیکنه بیماری لیکنه غریبی لیکنه او مشکلی لیکنه نو دادری خبري چې راځي مشي نو داس انسان چې په دي عملو کې د تصواب وروي ندي کې آیاتونه درته راځي په اکل دې کې آیاتونه درته مصنف رحم الله راجم جمعکل او د صبر ډېر لوی اجر دغه دین لوی اجر بسي چې صبرناک به به حساب جنت تزي الله دې کو تاسو به حساب بوجي هل کو صبر حساب کیږي او دای به حساب الله جنت توردن کی او الله ای ان الله مع الصابرین الله دے صبرناکو خصوصی مر پس نے پشچہ زیاد تھے او کو ظلم کو او درسر لگیا دے کئیے دے کذ بعد خلکو آزاد دای چاغه پیو صبر نکایو نہ پس بلکای بل نہ پس بلکای اچ ته غغ نکے خوندم خندم ور بس وبست الله حکم دے صبر او بس د دې ژوند مقصد همدارچې د الله غو حکم پوره شي د الٰه الٰمین غو حکم چې پوره شي د نور بیان ویخواه و سلالاله تعلیم و خیر و خیر